jevački svjetski red poziv u svijetu pretvarati evangelje u život i život u evangelje Poštovani slušatelji, miri dobro, dobrodošli u emisiju Poziv u svijetu. Hrvatska je od 17. do 23. kolovoza bila domaćin druge Međunarodne skupštine Franjevačke mladeži Frame, koja se održala u kući susreta tabor u Samoboru. Više od 40 delegata iz 24 države diljem svijeta kroz jedan dana raspravljala je o aktualnoj situaciji u radu Frame, a izabrano je i novo Međunarodno vodstvo Franjevačke mladeži, koja samo u Hrvatskoj okuplja više od 1500 mladih. Velika je to stvar za Hrvatsku koja je na međunarodnoj razini imala veliku ulogu u zadnjih šest godina od kada je održana prva međunarodna skupština Frame. Hrvatska je osim toga jedna od malobrojnih država u svijetu koja je u najvišem međunarodnom tijelu do sada imala svoje predstavnike njih četvoro. Podsjetimo se kako je Franjevačka mladež zajednica mladih koji se okupljaju duhu Franjevačke svjetovne karizme. Nastala je 1948. godine u Italiji, a od se proširila u preko 70 zemalja svijeta, te danas broju oko 49.000 mladih. Mladi se odgaju od govornosti prema raznim životnim stvarnostima, po primjeru Svetog Franje iz Asiza, od brige prema siromašnjima i bolesnima te razvijanja ekološke svijesti do preuzimanja odgovornosti u društvenim događajima. U Hrvatskoj postoji od 1992. godine i nastoji u duhu Svetoga Franje biti blizu najpotrebnijima te biti prisutna u Hrvatskom društvu zajedno s Franjevačkim svjetovnim redom, odgovarajući na aktualna pitanja o obitelji, zaštiti voda ili na primjer palijativnoj skrbi. Prije sedam godina u Barceloni prvi put je održana Međunarodna skupština Franjevačke mladeži, na koje se okupilo 60 predstavnika 25 nacionalnih bratstava frame. Većina sudionika koji su se prvi put okupili u Barceloni ove su godine u samoboru. Međunarodni predstavnici frame kroz tjedan danas su razgovarali o budućim koracima frame na međunarodnoj razini u aktualnoj situaciji u pastoralu mladih, a održano je nekoliko formativnih predavanja. Ton Damir Stojić, studentski kapelan, mladima je govorio o teologiji tijela, a Lucy Almiranez s Filipina kao član predsjedništva Međunarodnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda održala je predavanje pod nazivom Joy of Gospels Speaks to Us. U oči početka susreta nacionalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda Stjepan Kelčić rekao je Franjevačka mladež u Hrvatskoj zbog rada svojih članova prepoznata je i na međunarodnoj razini, pa u mnogim zemljama služi kao primjer zbog brojnih akcija koje je do sada pokrenula. Raduje nas da naše napore i službu prepoznaju naši oci biskupi koji u svim biskupijama podupiru naš rad. Crkva zna da na Franjevačku mladež uvijek može računati, rekao je Kelčić. Međunarodnu skupštinu Frame poduprle su gotovo sve hrvatske Franjevačke provincije, a uvodno misno slavlje prošle nedelje predvodio je nadbiskup Zagrebački kardinal Josip Bozanić. Nakon šest godina, ovo je druga međunarodna skupština koja se održala pod predsjedanjem generalne ministre Franjevačkog svjetovnog reda Encarnacion del Pozo. Posebno je to čast za Hrvatsku i prigoda da s generalnom ministrom razgovaramo o ulozi Frame u svijetu danas. Evo na samom početku prvo pitanje kako procjenjujete općenito ulogu Frame unutar francijevačkog svjetskog reda kroz svih ovih godina od kada je osnovana Frama? Frame. Uh, Carministra Generale, cosa ne pensi del ruolo della Gifra uh, durante tutti questi anni uh, riguardo a Loves, qual è il ruolo, qual è l'importanza della Gifra? La Gifra è nata verso l'anno 1970 in Italia, eh, sempre è stato accompagnata dell'ordine francescano secolare. Il ruolo della GIFRA eh, verso la GIFR, eh, più dell'off verso la GIFRA è eh, eh, accompagnare i giovani, i giovani nella crescita e maturazione. Deraš u ovokasijenom umana, krištijana i e Dakle, Frama je nastala u Italiji u godina prošloga stoljeća, vrlo brzo se raširila dalje. E, kada govorimo o odnosu Frame prema OFS-u ili bolje rečeno OFS-a prema Frami, ona se prvo očituje u pratnji tih mladi, u praćenju njihova sazrevanja na životnom putu e la una grande importanza non solo per loro ma per tutta la famiglia francescana perché sono giovani che hanno deciso fare sua esperienza di vita cristiana uh, seguendo la spiritualità de Francesco d'Assisi. Fra uh, od velike važnosti ne samo za OFS nego i za celo hranivačko obitelj uh, budući da da tu loro hanno un ruolo molto importante no dentro della famiglia francescana perché eh, la sua presenza è anche una spinta per tutti noi perché loro vivono più intensamente e le sfide che ci presenta nel mondo di oggi così secularizzato e la sua testimonianza di vivere e la fede e anche nella gioia è e, e veramente buono e fanno questa esperienza di vita e questa testimonianza anche controcorrente no? perché Franjevačka mladež je važna za cijelu Franjevačku obitelj budući da daje poticaj svima nama, na neki način intenzivnije živi te izazove koje nam današnje sekularizirano društvo nudi. Ona ga živi sa radošću i u velikoj vjeri. Eh, posso raccontare che anche qui in croazia che è una fraternità con la quale io sia dello che della gifra un rapporto molto speciale loro prendono anche iniziative eh, molto coraggiose secondo la nostra regola anche per far presente nel sociale nella vita politica eh, un pensiero eh, cristiano pure francescano De per la salvaguarda della natura eccetera eccetera e hanno dimostrato anche in parecchie occasioni questo impegno molto deciso de uh, volevo spomenuti da imam na neki način poseban odnos sa hrvatskim bratstvom pranječkog svetog grada i pranječke mladeži upravo zato što uh, što oni zaista žive to naše pravilo, dakle, zauzeti su u društvu, u društvenom životu, u političkom životu, ne boje se poduzeti inicijative koje idu protiv onoga u što mi kao Franjevci vjerujemo, bilo da se radi o očuvanju stvorenoga ili bilo kojim drugim stvarima. Zaista su nam veliki primjer. Kako vi vidite budućnost i povezanost Frame i Franjevačkog svjetovnog reda? Evo i veliki broj mladih u Hrvatskoj dolazi u Franjevački svjetovni red upravo iz Frame. Kako li la kolaboraciju tra, tra la Gifra i e de Loves nel futuro? Specialmente tenendo conto che tanti giovani da la Queen Kroacija vengono da la Gifra entrano ne Io credo che questo rapporto sta crescendo no? in positivo, perché mano mano che la conoscenza è il rapporto eh, meno paternalista da parte dell'OFs. De eh, I giovani si se sentono più al suo agio e possono arricchire anche le fraternità dell'OFs con la sua esperienza di vita. Los sta anche maturando in questo senso. Los che è maturo in età uh -huh. sta maturando anche in questo senso di accettare che i giovani hanno i propri bisogno eh, le proprie bisogni le proprie metodologie per la sua vita e loro imparano anche di questo mm, molto da impariamo anche mm, molto dei giovani perché veramente sono forte ne rješuje convicione e vivono anche con molta profundità questa esperienza di camino vocacionali. Pa taj, taj odnos između Franjovčkog svijetovnog reda i Franjovčke mladeže neprestavno rasti to u pozitivnom smjeru, dakle se razvija. Uh, naime, na neki način uh, OFS mijenja svoj uh, pokroviteljski odnos prema, prema članovima Frame. Mnogi od njih e, dolaze u bratstva, e, sa sobom donose ta svoja čvrsta uvjerenja, tu svoju oduševljenost i zauzetost i na taj način pomalo mijenjaju bratstva Franjevačkog svijetovnog reda koje onda i sama mijenjaju metodologiju i način rada. E, na neki način pomažu OFS-u da sazrije. Dakle, OFS koji je i sam, u stvari, ga čine članovi izrelih godina, tek sad sazrijeva uz pomoć frame. I na kraju zadnje pitanje koja je, po vašem mišljenju, najveća vrlina frame danas u svijetu, kada vidite svi iskustva svih ovih mladih koji dolazi iz toliko broja država? Secondo lei, qual je la virtu più importante della džifra vedendo tutti questi giovani che vengono da tutte le parti de mo del mondo qual è la loro virtù che possono offrire? Eh, per me la virtù più evidente dei giovani e anche <coughs> toccante è che loro vivono la sua fede con grande convinzione e la vivono anche eh, nella speranza e nella gioia e fanno testimonianza di questa fede della sua convinzione nella società del nostro tempo che è così secolarizzata e carente di tanti valori. No? Anche nei paesi più poveri, poveri economicamente parlando, ho potuto constatare come la gifra è fortemente radicata nella società e la chiesa fa conto su la gifra per l'annuncio del vangelo ai, ai giovani e penso che que što Andra avanti e sarà una realtà ogni volta più forte. Uh, Smatra nda je jedna od najvećih vrlina fram, koje fra frama danas ima uh, upravo njihova zauze tosto življenju uh, vjere. Dakle oni sa uvjerenjem sviđoče u, u društvu uh, ono što uče u Hranjevačkoj mladeži dakle to čine sa, sa velikom nadom i sa velikom radošću imala sam prilike vidjeti u siromašnim zemljama kad kažem siromašnim mislim ekonomski siromašnim da, da su čvrsto ukorijenjeni i vezani uz crku i da crkva računa na njih u navještanju evanđelja grazie prego se posudili u nasperijans personali Uh -huh. Ako može jedno osobno iskustvo podijeliti s nama. Eh, vorrei dire come anche la gifra ajutatomea vivererà la, la mia vocazione franceskana. Se colore. Uh -huh. Voljela bih reći kako je Franjevačka mladež pomogla meni osobno da živim svoj svijetovni Franjevački poziv. Io ho dovuto anche fare un esforzo su di me stessa per essere in comunione con i Giovanni. E ho dovuto loro Questa, questo esempio, eh, questa gioia, eh, a me hanno fatto più cosciente del valore della mia vocazione personale cristiana e francescana. E anche hanno fatto un bene a me, personalmente, perché diciamo hanno mh, fatto che la mia vita, il mio cuore sia giovane, anche... a uh, che ho da 68 anni no la gioia e anche mi sento che più cosciente grazie al suo ono što bih hojela reči jest da, da da mi je frama da su mi mladi pomogli da ja sama postanem svjesnija svoga poziva na način da su na neki način od mene tražili da se više uh, posvetim njima, ali na taj način sam ja sama postala mlađa. Ipak ja imam sada 68 godina, ali u duhu se osjećam mlado. Zato sam uh, i pod, dakle, u, pod utjecajem uh, članova Frame, uh, na neki način puno, sa punom sviješću i sama želim sudjelovati u, u društvu misleći dakle na njih, na njihova nastojanja, na njihov trud, jednostavno onda i mene izazivaju da da budemo odgovorni u življenju svoga svjetovnog hranja mašta. Hvala vam. Sa svetim hranjom otkrij živlada dosno svoje krštenje sa svetim hranjom Otkriži na dosnom sovetštenje Ta svetim pranjem hoda i otkričeš je po tvož je blizine za svetim franjom hodaj popravi sve, sve što vidiš, da ruši se. Za svetim franjom, otkri i živi radosno svoje Za svetim franjom, otkri i živi radosno Za svetim franjom, i primijeti sve, sve što po za tebe stvorio je Sa Svetim Franjom hodaj i radoj se I pjevaj punim srcem sve bišnje. Za što Bog za tebe stvorio oh je yeah. Za svetim vrajem Poštovani slušatelji i dalje ste u emisiji Poziv u svijetu. U nastavku donosimo još nekoliko crtica sa Međunarodne skupštine Franjevačke mladeži. Hrvatska je u glavnoj koordinaciji Franjevačkog svjetovnog reda i frame dugo godina imala svoje predstavnike. Frej Matić kroz proteklih tjedan dana ima ulogu domaćina ovdje u kući susreta taboru Samoboru. No njegova prethodna služba u Franjevačkom svjetovnom redu omogućila mu je da vidi kako djeluje Frama diljem svijeta, gledajući iskustva brojne braće i sestara. Od 2000. godine do 2013. fra Ivan je boravio u Rimu u generalnoj kuri reda manje braće, gdje je bio na službi generalnog asistenta za Franjevački svjetovni red i Franjevačku mladežu svijetu. Evo, na samom početku prvo pitanje je za fra Ivana Matića. Zbog čega je ova međunarodna skupština značena za Hrvatsku i zašto je važno da se održava baš ovdje u samoboru. Taboru? Pa evo, značena je radi toga što je to nešto što je na međunarodne razini važno za cijelu Franjevačku mladež, a samim tim evo, biti i domaćin takve jedne skupštine. To je, to je jedno priznanje Franjevačkoj mladeži u Hrvatskoj. I s druge strane, evo, ono što svjedočanstvo samih Framaša, znači Hrvatski, može biti jedan znak sudionicima znači ove skupštine, jer mnogi dolaze iz različitih zemalja, različite situacije koje žive kao Franjevačka mladež, a vjerujem evo, da im iskustvo Franjevačke mladeži u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini može pomoći da na neki način i sami možda neke stvari ovaj, poboljšaju u svom radu ali isto tako evo, da, da vide jednostavno na koji način Franjevačka mladež ovdje kod nas dijeluje i u crkvi i u svijetu. Vi ste jedan od rijetkih Hrvata koji su imali priliku vidjeti kako dijeluju i zajednice Franjevačke mladeži diljem svijeta. Po čemu smo mi njima slični, a po čemu smo različiti ovdje u Hrvatskoj odnosu na svijet? Ovako, ono što može biti kao slično to je taj način života, znači to je taj oblik života, znači jedan Franjevački način uh, i formacije i druženja i, i prijateljstva, s druge strane uh, slično je i to što u tom smislu pripreme recimo za obećanja, prolaze znači dosta ono, uh, slične recimo stvari, tako da posebno sad, znači u ovo vrijeme i ovih medija, svima je dostupno, znači svi dokumenti koji su izišli na razini međunarodnog vijeća, tako da u tom smislu, recimo, imate sličnosti u smislu života i poslanja. E, svakako da onda svaka zemlja ima svoju socijalnu situaciju ili, ili e, situaciju crkvi, e, drugačiju, tako da Franjevačka mladež na taj način onda pokušava djelovati ovisno o tim situacijama. Znači, nije isto živjeti uh, u bratstvu Franjevačke mladeži recimo negdje u Africi mm -hmm. ili negdje u Evropi ili Latinskoj Americi. Znači, a, tu su te razlike, ali to je ono i bogatstvo u toj različitosti. Znači, ista ta karizma, isti jedan način života a opet ostvarenje tog poslanja je malo drugačije, znači ovisi o situaciju u kojoj se mladi nalaze. Kad danas pogledamo u natraga, prilika je da se prisjetimo svega što smo prošli u Hrvatskoj od 90-ih godina kada je zapravo osnovana Frama, a i tad ste bili ovdje na njenim početcima, hmm. što se promijenilo u tih 20-ak godina Jako puno mladih je prošlo kroz razne susrete i formacije, kroz Franjevačku mladež, neki od njih su odrasli, postali su očevi, još nisu djedovi i bake, ali to će se vrlo brzo dogoditi. Imali su vrlo važnu ulogu u hrvatskom društvu isto tako. Kad se sad vratite na početak, jeste li vi zamišljali da bi to moglo ići u tom smjeru? Pa ne, kad, kad pomislim recimo na sam početak, znači to je bio jedan jednostavan početak jer mi smo kao bogoslovi počeli s malom jednom grupom mladih koji su eto bili uz nas Više mladi koji su eto, voljeli, recimo mi smo to vrijeme ono, i pjevali, voljeli su evo, biti na tim susretima, s tim pjesmama i tako. I onda je polako, znači onaj Franjevački hod koji smo imali 92. je na neki način za zapravo taj jedan ozbiljni možda i početak, jer smo tu shvatili zapravo da možemo nešto prenijeti ovdje u Hrvatskoj, nešto što smo i sami doživjeli na tom Franjevačkom hodu, i evo tada i započnje redoviti susret s mladima koji su htjeli upoznati svetog Franju, htjeli su upoznati zapravo i nas Franjevce i naš način života. I eto, tu je taj početak. Naravno, tada nismo ni slutili, ja osobno recimo nisam ni slutio kamo to sve ide, jer jednostavno smo kasne vidjeli kako su bratstva rasla, nastajala, znači u svim našim zajednicama, župama, naravno kasnije i u Bosni i Hercegovini. To je jednostavno nešto bilo što smo vidjeli da je to zbilja Božje dijelo. I kasnije, evo, u tom samom procesu organizacije Franjevačke mladeži kod nas, Uh, uvijek je to išlo korak dalje, znači najprije su one provincijske razine, pa onda nacionalna razina i evo uh, ono što se do, doista i lijepo dogodilo, znači da se Frama uh, u svijetu, naša Franjevačka mladež, prepoznala kao jedna uh, snaga u crkvi i društvu i uh, evo posebno ono što je i na neki način bilo znakovito da uh, kada sam od 2000. i bio član tog međunarodnog vijeća onda svo to iskustvo koje smo mi živjeli ovdje je na neki način bilo moguće prenijeti sada na toj međunarodnoj razini, što je onda omogućilo zapravo i drugim bratstvima u svijetu da neke stvari preuzmu, da tako okay. kažem, od onoga što smo mi živjeli od 1992. pa do 2000. u toj našoj organizaciji. Ono je jedan podatak koji je znakovit, a to je da recimo 1997. započinje to jedno prvo i možemo tako reći jedna prva grupa Franjevačke mladeži, mladih koji su ušli u formaciju Franjevačkog svjetovnog reda, zavjetovali se u Franjevačkom svjetovnom redu i u, oni su bili znak drugima, znači da je moguće i kao da, mladi ljudi da mogu ući u Franjevački svjetovni red što je svakako osvježilo onda i Franjevački svjetovni red kod nas. A to iskustvo koje je, evo, hvala Bogu i do dana današnjega, znači nastavlja se kao nešto redovito i lijepo, to je onda bilo a, na toj međunarodnoj rezini prepoznato kao nešto što je važno u svim bratstvima svijeta. Tako da sam od 2000. -te kao član posebno tog jednog, jedne te komisije koje je za Franjevačku mladež, jednostavno ovaj, prenosio upravo ono što je naše iskustvo. I tu je znakovito da se u mnogim dokumentima koji su nastajali od tog vremena, znači, a povezani su sa Franjevačkom mladeži, puno toga iskustvenog, zapravo onoga što sam i sam doživljavao ovdje kod nas i što je zapravo bilo iskustvo Franjevačke mladeži eh, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. I naravno, kasnije, evo, 2008 kada je i na toj međunarodnoj razini bila izabrana Ana Fruk, onda smo zajedno u tom vijeću ili u toj komisiji uh, još dodatno evo, radili na tim dodatnim dokumentima koji su recimo značili odnose Franjevačkog mm -hmm. švjetnog reda, Franjevačke mladeži, duhovne asistencije i bratstava Franjevačke mladeži i ti ov, dokumenti koji su nastali u tom periodu evo, od 2008. do, do sada Isto tako su dokumenti koji su zapravo sada a, a, prihvaćeni i a, sastavni dio života svih a, mladih iz Franjevačke mladeži u svim a, državama gdje, gdje postoji Franjevačka mladež. Evo, s te strane sada kada gledamo, znači i taj nekakav osobni... ovaj a, utjecaj u svemu tome vidim sada recimo u ovoj drugoj skupštini kao nešto što ide dalje što su mladi zaživjeli što je doista blagoslov bratstvima i to se vidi u ozračju ove skupštine gdje se nešto nastavlja što je bilo znači na prvoj skupštini u Barceloni 2007 a evo sada to ide dalje i vidim da doista je ušlo u da tako kažemo život franjevačke mladeži pa svih ovih brastava u svijetu. Ovdje se u tabor ovih dana zapravo promišlja o budućnosti Frame u idućih šest godina. Pa u biti da, s jedne strane, zato što je skupština svake šeste godine i s tim je povezano zapravo ono što će se ovdje događati i što će se odlučivati, to će evo biti te smjernice za sljedećih šest godina. Naravno da neke su smjernice, ono, toliko su snažne da će one označiti zapravo ne samo taj jedan period od šest godina, nego jednostavno budućnost Franjevačke mladeži općenito, jel? A, I ono što se tu lijepo dogodilo, a to je isto tako prvi puta da se dogodilo zapravo u povijesti Frame, da su oni imali izbornu skupštinu direktnu u smislu da su predstavnici koji su ovdje bili kao predstavnici bratstava birali ove međunarodne vijećnike. To je prvi puta da se dogodilo baš u ovom ozreću skupštine, jer je prije bilo, ili je bilo imenovanje tih međunarodnih vijećnika sa strane predsjedništva, ili je zadnje je bilo, znači, preko interneta, e-maila i na taj glasvanje. način je bilo glasanje. A ovo je prvi puta da su oni znači, ovdje osobno delegati birali kao da je bio jedan izborni kapitu. U razgovoru sa nekim prethodnim sugovornicima i sa generalnom ministrom uvijek se nameće kako kad god promišljamo o Frami pojavljuje se jedna riječ svima u razgovoru a to je radost. Koliko je ta radost u istinu obilježila Framu od njenih početaka i koliko ona danas mijenja svijet u kojem živimo? Pa ne znam, mislim da je to i jedan ovaj, možda od znakova baš Franjevačke mladeži, znači ta radost koja, koju mladi prenose, najprije oni to doživljavaju u svom tom bratstvu, u svim svojim susretima, tu je uvijek ta jedna radost, radost susreta, radost slavljenja Euharistije, radost isto tako u prenošenju onih iskustava koji mladi nose u sebi, bilo da se radi o osobnim iskustvima života ili o iskustvima bratstva. I to stvarno donosi radost drugima, jednostavno uh, podijeliti ono što nosiš u sebi, ono što je gospodin učini u tvom životu, u životu tvog bratstva, to je radosna vijez, to je to evanđelje koje se prenosi, mm -hmm. da tako kažem, u tim susretima, a od samog početka, evo, Franjevačka mladeža nekako je bila prepoznata po tome, po toj radosti, Uh, sjećam se recimo prvih susreta, to je uvijek bilo znači, ispunjeno tom radošću, da smo zajedno, da zajedno promišljamo o nekim temama, stvarima, o nekim inicijativama, aktivnostima koje su se događali. Svaka ta aktivnost nas je radovala jer smo vidjeli zapravo koliko je to nešto toliko jednostavno, s jedne strane opet lijepo, duboko, onako mm -hmm. ljudski i gdje se zapravo to evanđelje konkretiziralo. Naravno, sada je ovo jedna međunarodna skupština, znači radost je u tom smislu večer vidite braće i sestri iz različitih kultura, znači mladi ljudi iz različitih država, različiti jezici, a opet isti duh, isti taj duh i ta ista radost da smo tu zajedno. Neki su evo, puno puta sada znali reći, evo, doista prvi puta smo osjetili da smo dio nečega što je puno veće mm. nego što je, recimo, bratstvo naše u kojima živimo svakodnevno. Pa i ta radost evo, da pripadamo znači toj velikoj Franjevačkoj obitelji i da na taj način zapravo onda uh, služimo crkvi i da smo upravo ta crkva koja želi uh, prenijeti tu poruku Svetog Franje današnjim svijetom. I za kraj poruka svima evo, koji slušaju u ovom trenutku Radio Mario emisiju Poziv u svijetu i onim starijim članovima Franjevačkog svjetovnog reda, što je to Frama danas u Hrvatskoj? Pa Franjevačka mladež danas u Hrvatskoj je... Jednostavno, to bratstvo koje živi evanđelje nastoje da u svom životu prihvati znači, snagu evanđelja i da svjedoči upravo tu snagu evanđelja u svakodnevnom životu. A ono što bi zahvalio je stvarno na podašci, na molitvi. Mnogi su evo, kroz svoje molitve, kroz telefonske pozive, kroz e-maile i tako, jednostavno bili su prisutni i na ovoj skupštini. Pa evo, želim svima zahvaliti, posebno znači članovima Franjevačkog svjetovnog reda koji su evo i u organizacijskom smislu puno toga ovaj, ponijeli i evo svima onima koji su sudjelovali na bilo koji način da se evo ova skupština može održati, svima od srca stvarno zahvaljujem. Hvala vama. Hvala i vama također, bog s vama. Poštovani slušatelji, ponovno smo u emisiji Poziv u svijetu u kojem danas govorimo o drugoj Međunarodnoj skupštini Franjevačke mladeži koja je održana proteklog tjedna u Samoboru. Nacionalno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda zajedno je s framom organiziralo susret mladih iz 25 država svijeta. Primjer koji već godinama daje Hrvatska prepoznali su svi sudionici, a gostoprimstvo istaknuto je istaknuto i u zaključnim preporukama na kraju Skupštine. Stjepan Kelčić, nacionalni ministar Franjevačkog svjetovnog reda i s njim razgovaramo o suradnji između Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Na drugoj međunarodnoj Skupštini Frame razgovaramo i sa nacionalnim ministrom Franjevačkog svjetovnog reda u Hrvatskoj i Stjepanom Kelčićem. Evo Stjepane, recite nam kratko vaša iskustva ovo je prvi put da ste na ovakoj Međunarodne skupštini, zar ne? Je, ovom je prvi puta, evo, sami naslov Međunarodne skupštine geslo koje pod kojim se održava skupština Navještati Krista životom i riječu. U, sveć, u naslovu je sadržano sve ono što mladi žive i svjedoće u današnjem svijetu, a i u crkvi, jer evo u ime Franjevačkog svjetovnog reda kao nacionalni ministar, uistinu evo moja je zadaća da potiče mlade evo, da, da živite u svoje, svoj franjevački poziv u, u svojim bracima Franjevačke mladeži, a kao Franjevački svjetovni red odgovorni smo evo za njihov život jer temelj njihovog života je na pravilu franjevačkog svjetovnog reda. Pa evo u tom smislu i ovaj susret koji se evo, po prvi puta dogodio ovdje u Hrvatskoj uistinu za mene jedno izvaredno iskustvo gdje sam doživio braću i sestri iz 25 zemalja svijeta koji su došli zajedno potaknuti životom svetog Franjec i Krista i ovdje u Hrvatskoj. Ovo je na neki način i priznanje rada Franjevačke mladeži u Hrvatskoj često kad se govori, možda se čini da nema toliko mladih koji su hrani u, u Hrvatskoj, da je možda nekad u prvom planu Franjevački svjetovnih red, ali ovo je uistinu velika stvar za izobrastvo franjevački mladeži u Hrvatskoj. Pa je, ja ne bih rekao da, da nema ovaj Franjevač, franjevačke mladeži u Hrvatskoj, odnosno da dolazi u prvi plan Franjevački svjetovni red jer je uistinu mladi Hrvatskog nacionalnog brasa, Franjevačke mladeže, svojim životom i dijelima se ovaj, svjedoci u crkvi, pogotovo kad se evo, događaju susreti mladih u crkvi, biskupi, crkva računa uvijek sa Franjevačkom mladeži, a isto tako je referendum i sve što se događa za obitelj, za crkvu, Frama je tu prisutna i to se može vidjeti i u medijima, a naposlje u crkvi koja priznaje evo, prisutnost i potvrđuje evo, život Frame. Kod nas u Hrvatskoj. Ovdje se promišlja o budućnosti, u idućih šest godina daju se neke nove smjernice, neke od njih vjerojatno će biti na jedan način revolucionarne, a kako vi vidite zapravo budućnost Franjevačke mladeži i, i suradnju sa Franjevačkim svjetovim redom ovdje u Hrvatskoj? Pa suradnju i život Frami i Franjevačkog svjetovnog reda vidim evo i na poticaj pape Franje koji kaže izađite svoji sakristija izađite van, svjedočite svoj identitet, svoje poslanje, svoj život na koji ste se sevo koji ste odabrali na način na koji ste evo, želite slijediti Krista po primjeru Svetoga Franje, svakako uz naše duhovne asistente koji nam itekako pomažu da sačuvamo karizmu svetog Franje, da budemo u jedinstvu s Crkvom i u jedinstvu sa cijelom Franjevačkom obitelji. A to je obitelj koja evo uistinu može i brojno, ali i molitvom i dijelima revolucionarno djelovati u svijetu i u crkvi, počeš od prvog reda gdje su Franjevci, fratri i samostanski trećorejci, drugi red Klarise evo treći red, Franjevački svjetovni red i samo Frama. Mislim da ta cijela skupina ljudi, tako velika obitelj može i označiti ovo vrijeme crkve koje je pred nama i život koji živimo ovdje. Poštovani slušatelji, u ovoj emisiji Poziv u svijetu donosimo i svjedočanstvo mladoga člana Franjevačke mladeži, Adelsona Depine, koji nam dolazi iz dalekog Kopa verda. On je jedan od 23 delegata s pravom glasa na upravo održanoj Međunarodnoj skupštini Franjevačke mladeži u kući susreta tabor stama je ovdje i Adelson Depina iz Capo Verde koji će nam reći o svojim iskustvima koje preživi ovdje u taboru na drugoj Međunarodnoj skupštini Franjevačke mladeži pa evo za sam početak Adelson vi ste prvi put ovdje kako vam se sviđa Hrvatska. Adelson you are here for the first time. Uh, how do you like Croatia? What do you think about it? Yes, it's my first time. And uh, my sensation is that people here are so lovely. The country is beautiful. Uh, I could see um, beautiful things in during the presentation of Eufra uh, from Croatia. Ovdje sam prvi puta. Uh, Jak mi se svija sam video. Uh, Vidio sam i prezentaciju koje je imalo uh, Hrvatsko bratstvo o Frame. The visit to Natural Park was wonderful, amazing place. And uh, we went to, to the center of uh, Zagreb. Uh, it's an amazing city, clear, uh, people so lovely. And um, it's a country that I love in reality. And I, I think I will come back to know the better other place, uh, the Uh, especially the zone of uh, the, the beach and the some islands. Uh posjetili smo park Plitvice i jako mi se svidio, uh, smo posjetili grad Zagreb, koji je iznradio sam se koliko je čist, ljudi su vrlo uh, srdačni, tako da mi se sviđa sve što sam dosad vidio. Uh, nadam se, to jest planiram se vratiti u Hrvatsku jer bi volio posjetiti još ovaj morski dio, dakle obalu, plaže i taj dio Hrvatske, tako da će sigurno doći ponovo. Što je po vašem mišljenju uloga franjevačke mladeži danas u svijetu? What do you think it is the it is the role of Franciscan in the i think that we have uh, a, a big role, um, a big goal in our lives in, in this society, like um, San Francisco teach for us. Uh, if It is not possible for us to change the world, but if you change our world and the world of our fraternity, it will be a, a big deal. Uh, Pamislim da imamo važnu ulogo na svijetu. I kao što Sveti Franjo često govorio, uh, nije možda toliko važno da promijenimo svijet koliko da promijenimo sebe. Na taj način onda i naša bratstva, pa ćemo onda tako utjecati na promjenu u društvu. Kada se sretnete ovdje sa članovima frame iz 24 države i svijeta, vidite li neke zajedničke karakteristike koje vas povezuju? Uh, when you meet here participants from 24 countries from all over the world, What are uh, the characteristics that uh, that are making you closer that that helps you to to discover this characteristic of the franciscan youth? Yeah, uh, it's amazing when we found young people from different countries with, but with the same uh, um, way uh, the same uh, way of life of life the simplicity the fraternity the the way to contact with each other there is for us is like a family that we we know a long time ago and it was just a, a meeting, because uh, we don't have difference between African European Asian American for us is the same it's a big family and we just live eat it together and we enjoy this uh, this globalization and this uh, Way of life of San Francisco of Assis. Uh, vrlo je lijepo vidjeti uh, sve nas ovako zajedno jer iako dolazimo iz različitih krajeva. Uh, nekako prepoznajemo da, da nas sveže ista stvar, bilo da smo iz Europe, Azije, Afrike, Amerike. Um, osjećamo se kao da smo obitelj koja se nakon dugo vremena skupila zajedno i uh, mislim da je to upravo ono što, što nam je sveti Franjo ostavio. I na kraju kakva je bi bila vaša poruka aos svim mladima koji slušaju ovu emisiju uh, što ono što najviše može oduševiti u franjoštu What would be your message for the young people who are listening this show uh, What message would you give them uh, my message maybe uh, will be just to be uh, to young people just to be uh, Good people to to know uh, the the the gospel to know Jesus Christ uh, and if it's possible to know the the life of San Francisco of Assis. I think it is uh the the best one thing that I have in my life uh, come from Cape Verde a small country in the middle of the the world in the middle of Atlantic, come to here and uh, uh, find people that uh, think like me that we live the the same way of life It's a good messenger to know this this simple way of life that it's rich in in, in good things like i say fraternity simplicity and uh, friendship um pa ono što bih ja volio poručiti uh, mladima jeste da, da proučavaju evanđelje da da žive um, da upoznaju život sve toga to je ono što je obogatilo moj život ja dolazim uh, sa kapoverde a dakle otoka u atlantiku i došavši Videći koliko ima mladih koji žive i vole isto što i ja, to je zaista obogaćujuće uh, za moj život. Uh, pa bih volio da i dalje nastavimo uh, proučavati i živjeti u jednostavnosti, uh, u, u velikodušnosti i radosti uh, ovakav način života. Hvala vam puno i očekujemo vas ponovo u Hrvatskoj. Thank you very much and we expect you soon in Croatia again. Thank you, I hope to. Evo nas natrag u emisiji Poziv u svijetu, u kojoj danas donosimo i reportažu s druge Međunarodne skupštine Franjevačke mladeži koja se održava u Samoboru. Predstavnici iz 24 države kroz tjedan Sudana dana raspravljali o svim izazovima s kojima se susreću svakodnevnom radu, a usvojili su i poseban dokument u kojem se ističe kako je nužno poboljšati komunikaciju između koordinacijskog tijela međunarodnih delegata, između nacionalnih bratstava o geografskim područjima. Veliki je naglasak stavljen na općenito poboljšanje komunikacije na svim razinama. Naglašena je važnost suradnje s Franjevačkim svjetovnim redom. Upučuje se na snažni i angažman oko teologije tijela. Sedmodnevni rad bio isprepleten informativnim programom molitvama, ali i mnogim prilikama zadruženja. Po čemu će pamtiti ovaj susret u samboru razgovaramo sa Anom Fruk, koja je proteklih šest godina bila članica predsjedništva Međunarodnog vijeća Franjevačkog svjetovnog reda za framu. Evo na smo kraju druge međunarodne skupštine Franjevačke mladeži. Gosti i jednim dijelom već otišli. S nama su ostali organizatori koji sada praktički razmišljaju o svemu ovome što je bilo proteklih tjedan dana i bez kojih to sve ne bi ni bilo moguće. Razgovaramo sa Anom Fruk, pa evo za sam početak pitanje koliko ste zadovoljni s organizacijom skupa? Pa, skupština je protekla daleko iznad mojih očekivanja. Mislim, iznad očekivanja svi u nas. Od samih organizacijskih organizacijskih stvari za koje smo očekivali nekakve poteškoće, iznenađenja koje uvijek mora biti, ali jednostavno baš nas je pratilo, pratio, pratila božja providnost tako da ništa nam nije nedosajalo što više dobivali smo iz dana u dan sve više i više stvari na koje nismo očekivali a sami sudionici su izvrsno odreagirali na, na cijelu skupštinu na, na organizaciju tako da na kraju krajeva ne znam da li su sretni oni ili mi, rastanci su uvijek teški, tako da ni ovo nije iznimka od toga, ali vjerujem da će nositi dobra i pozitivna iskustva iz Hrvatske. Vi ste u međunarodnim vodama već nekoliko godina, da tako kažemo, poznajete vrlo dobro iskustva u drugim zemljama i možete usprediti kad gledate kako je Franjevačka mladešt tamo u odnosu na Hrvatsku i regiju. Imamo li mi na što biti ponosni? Pa mislim da i imamo na što biti ponosni. Naime, cijela organizacija Skupštine je na neki način dodijeljena Hrvatskom nacionalnom bracu upravo zbog lijepog primjera života u Franjavaštu koje pružamo bilo u crkvi, bilo u društvu. Naime, na međunarodnoj rezini su upoznati i sa mnogim inicijativama u kojima smo sudjelovali od od projekta družbe Adrije prije koju godinu, pa do sada ove najnovije oko, oko inicijative u ime obitelji u kojoj smo bili uključeni i kroz volontiranje. Tako da je to imalo sve uh, veliko odjeka među njima. Naravno, tu je onda i sama Franjevačka mladež, odnosno Franjevački svijetovni red koji svojim, uh, svojim načinom života, dakle i mnogim uh, obiteljskim pozivima i redovničkim pozivima daje baš jedno lijepo svjedočanstvo o Franjevačkoj obitelji. I vjerujem da je to bio jedan od razloga zašto su nama povjerili organizaciju ove skupštine. Nakon uspješne skupštine, novi period, šest godina u kojemu treba ostvariti dosta toga, nove smjernice, novi poticaj, naglasak je veliki na komunikaciji. Pa da, um, mislim da u cijelom svjetovnom Franjevačkom redu prepoznati ta potreba za boljom komunikacijom. Uh, ne samo za slušanjem, nego i da tako, ta, te informacije koje među nama kolaju da dođu do uh, naj, naj, onih bazne razine, uh, tako da je to i među nama. Osim toga, voljeli bismo ipak biti malo uh, vidljiviji u društvu, uh, to danas se često postiže i sredstvima, uh, ne znam, društvenim mrežama, internetom i sl. tako da, da smo si dali poseban naglasak za razvijanje još bolje web stranice, Facebook računa i drugih sredstava društvenog priučavanja koje bismo Lovim. onda iskoristili da budemo prisutni, prisutni u svijetu, ali kažem i da naša međusobna komunikacija puno bolje može teći. Tako da, da, jedan od prioriteta je upravo ta komunikacija. Što sve Frama može danas još dati Hrvatskoj? Uh, pa franma u Hrvatskoj može puno zato što još mnogo stvari uh, učimo. Uh, slušali smo malo druga brasa što rade, kako rade, s čime se suočavaju. Uh, za neke stvari mi nismo imali, nismo uopće recimo imali pojma da, da se oni s njima suočavaju, s druge strane mogu nam pomoći recimo uh, konkretno evo teologija tijela koja je kod nas sad jako aktualna, aktualna u stvari u čitavom svijetu, posebice nekako Azija, Latinska Amerika, Europa. jako puno o tome se govori. Mi smo u grupama međusobno razgovarali o tome, mnoga pitanja su izronila, a sad ćemo vidjeti da li smo jedni drugima uspeli pomoći sa nekakvim savjetima. I za kraj, u vašim očima Frama za šest godina nakon što se odmorite nakon što obnovite baterije i krenete nekim novim putem Frama za šest godina još bolja još prisutnija još vjernija evanđelju, crkvi bliža ljudima bliže onima koji su najpotrebniji i naravno još radosnija ako je to moguće Hvala vam puno. Hvala vam. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Pozivu u svijetu u kojoj smo donijeli izvještaj iz druge Međunarodne skupštine Franjevačke mladeži. Hvala vam što ste i ovoga ponedeljka bili s nama. Veselimo se ponovnom susretu kroz mjesec dana. Mir i dobro.